A'udhu billahi mine shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulina muhammedin, wa ala alihi wasahbihi ajamain. Kažu uvaka tu jednu džami, tošao je jedan jedan šejh. Sadjenaru se sabroju očekivao šta bi im taj šeih mogao posebno vajziti, mislići da će im neke velike stvari pričati. A on nima na početku i kaže, jel da vi mislite, Bog zna šta će ja vam sad pričati. A on im veli, jel da meni donesete jedan lavor i jednu flašu vode. Pa ću vam na usm toga kazivati. Ljudi donesu, uzme punu flašu vode i saspio na lavor i kaže, ima li što ovoj flaši ili ostalo vode? Kažu, ne ima. Nakon nekoliko sekundi, ponovo nagme flašu, kad ono nekoliko kapi izađe iz one flaše vodi i veli. Jeste li vidjeli kako je stakla, izađe nekoliko kapi, koliko će izaći iz mokračne cijevi kad čovjek recimo kaže, vrši malu nuždu. Zato da mi ne bi pričali nekim velikim stvarima da pođemo od onoga najvažnijeg od čistoći, jesmo li čisti za namaz, jel naš namaz u rijedu, da li smo ispravni u namazu. Zato to vrlo važno, kad vršimo malu nuždu, da sačekamo, da se okapa, a posle toga da obavezno vodom popršćemo, tako da ako bi koja kap ostala da voda nadjača, mokraću, jer mokraća je nešto što je najnečistije. Dosta ljudi klanja čitav život, a možda nikada nisu čisti, nemaju avdesta. Allah prima samo ono što je čisto. Tako je jednom, ali i salam prošao pred dva kabora, pa veli, ova dvojca napatije zbog nečega teškog, ali pat je u kaboru. Jedan je prinošio tuđe riječ, a drugi se nije čuvao u okreći. Pa su naši ljudi uvakat kad bi negdje vani mokrili, oni bi čučnuli pa bi tako vršili malu nuždu. Čak su imali na svojim šarvalama jedan otvor kako bi lakše vršili malu nuždu. A duplo je korisnije za čovjeku, kad smo već kod male nužde, da kažem, kada čovjek vrši nuždu sjedjeći. Zašto? Danas puno ljudi oboljeli od prostati zato što stojeći vrši nuždu, jer mokrač, ona mjegur mokračni se slabo prazni kada se vrši to stojeći, a kada se radi sjedeći bolje se prazni, naostaju na italog i plus neće se uprskati. Zato su naši stari ljudi imali taj fini običaj. Još samo da kažemo, znači taj šejk kako uvod napravio, da Allah prima ono što je čisto. Allah je lijep i voli ljepotu i voli čistoću. Zato se i zekijatom čisti i metak, a za namaz potreban ima avdes potrebna čisto tijelo dijelo mjesto da ćemo klan, da bi nam bio namaz primljen. Tako i post čistimo vitrama jer Allah prima samo ono što je čisto. Tako da sa dakom čistimo post i metak a za namaz moramo biti čisti kad je riječ o Abdestu da vodimo računa o posebno kad je u pitanju mala nužda. Eto poslanik nas je svemu podućuju, pa i o tome kako ćemo vršiti malu i veliku nuždu.